zorzi urte itxiita egon ondoren Ernannin kokatzen den tsidadalekuk berriz ere ateak ireki ditu. Aldaketa zonbaitzu egin dituzte hori bai bisariari amateko sarrera aldatu baitute adibidez edo eta denda bat eta kafetegi bat ere aurkituhal izango baitugu besteak beste ba publikoak lehen aldiz deskubritual izan zuen txigidaleku berritua haste azken ontan haste azkenean ireki baiuzten ateak publikuaaren eta ikus minaaz piztuz, bostehun Eta mar, sarrera inguru saldu zituzten lehen egunean bere. Nausika Sanchez, txihidalekuko hezkuntza arduraduna. Egia esateko oso pozigau de, espektatibak bete dira, e, sortzi urte daramatzago matzagu itxita, bueno, nahiz eta ja, e, jarraitu degula lanean ez? Baina ba, iguretzako txihidaleku irekitzea izan da, bueno, emozioz beteriko e, momentu bat, eta, bueno, eta momentuak ze, izan ere izan ere Inaugurazioz berdin izan ditugu, eta, eta bueno, eta guain da momentua berriro jendeari gure ateak zabaltzeko. Eh, e, Txillida eskultorea zan eta eta zer esangogo dut horri buruz ba, batez ere lan egiten zuen espazioarekin bere materiala espazioa izan erabiltzen zuen e, materiak, es materia esberdinak altzairaa granitoa alabastroa gero ikusiko ditugu lurrak paperak ere azkenean bere materiala izan hutsa nikuzte dut e, hori ikusten dela txidaren filosofia es da, sakona es ikusten ez duguna da importantea ez? Bamaika hektarea dituen eremu batean naturalekin harmonian diren berrogei eskultura inguru ikusteko aukera bada eta Edoardo Txillidak erosi zuen eta eraberritu zuen amazigarren mendeko zabalaga baserriaren barruan. Denetatik dago eskulturak daude gravitazioak, proiektu publikoak egiteko e, zera, eskultura txikiak. Berez, kanpoko eskulturak dira larogei eta larogei eta margarren urteko eskulturak, zez, azken, azken finean berak E, zuenean ere hasi izan bere bilduma egiten, horregatik kanpoko eskulturak dira bere azken urtetako eskulturak. Baina barruan bai, e, aurkituko ditugu e, bere lehenengo urtetatik, e, bos, azken urtetara. Osa, berez da antologikoa, bere erakusketa jarri duguna e, erakusketa berez... Erakusten du oso ondo, bere asierak adidez, Parixen, zetxillida, egon zan lau ia, lau urte, Parisen bizitzen, eta bere zazitzen eskulturak egiten, eta, eta baserri barruan bai badaude bere lehenengo urtetako eskultura batzuk ere, ikus gai. Baste santuko egun nahuei begira eta aztelena bitarte, oraingoz goz mila bosteun, sarrera inguru saldu dituzte.